Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад де Труценко. Розділ третій. Дівчина на коні. Розмова. Повільно розвиднювався день. На землі навіть від його пробудження щоразу оживають нові сподівання. Тож фермер Оук знову пішов у Гай, хоча ніякої причини до цього, окрім нічної сцени, яку він там спостерігав, не було. Поринувши у думки, він блукав поміж дерев. Аж до нього долинуло гупання копит. І біля підніжжя пагорба на стежці, що веде коло хліва на гору, з'явилася ряба-конячка і вершниця, що сиділа на ній. Це була та сама дівчина, яку він бачив уночі. Габріель відразу згадав про капелюшка, якого з неї зірвало вітром. Певне, вона приїхала шукати його. Він хутко зазирнув у рів і, пройшовши вздовж нього, кроків десять, побачив капелюшка на купі листя. Габріель підняв його і повернувся до себе в хатину. Тут він умостився біля свого круглого віконця і став спостерігати за вершницею, що наближалася туди. Піднявшись на пагорб, вона спочатку розвернулася на всі біч, потім заглянула за огорожу. Габріель уже збирався був вийти її назустріч і повернути втрачену власність, аж вона утнула таке, що він просто остовпів і забув про свій намір. Стежка минувших ліва простувала в гай. Ходити там можна було хіба пішки, а не конем їздити – так низько сплелися там гіляки. На дівчині була звичайна сукня, що геть не личила для верхової їзди. Під'їхавши до гаю, вона швидко озирнулася, щоб упевнитися, що кругом немає ні душі. Спритно відкинулася назад, так що голова її опинилася біля конячого хвоста, і, дивлячись у небо, вперлася ногами в шию коня. Все це відбулося умить. Вона ковзнула хутко як зимородок, безгучний, як сокіл. Худорлявий коник, мабуть, звик до такої поведенції, тож біг собі підтюпцем, аж вони і проїхали під склепінням дерев. Вершниця, мабуть, почувалася на спині коня, мов на лаві, і коли гущавина дерев залишалася позаду і потреба в такій незвичній позі минула, вона спробувала сісти зручніше. Сідло було жіноче, тож умоститися в нього було нелегко. Тоді вона схопилася, випроставшись як молоде деревце, і переконавшись, що навкруги нікого немає, сіла. Щоправда, не зовсім так, як лечило сидіти жінці. Але в усякому разі так, як лечило сидіти у цьому сідлі. І незабаром зникла з очей, звернувши до млина. Оуку все це здалося трохи дивним і дуже кумедним. Він повісив капелюшка на стіну і пішов до отари. Десь за годину дівчина проїхала назад, сидячи тепер цілком пристойно. А до сідла був прив'язаний мішок з висівками. У хліві зустрів хлопчина з відром у руці. Вона кинула йому повід і зістрибнула з коня. Хлопчик повів коня, покинувши відру до молока їй. Незабаром з хліва почулося цяпання. Там доїли корову. Габріель взяв капелюшка і вийшов до стежки, якого дівчина повинна була пройти, щоб спуститися з пагорба. Вона вийшла з хліба, несучи в одній руці відро на рівні коліна і витягнувши для рівноваги другу ліву руку, яка, виструмавшись із рукава, змусила оука мимоволі пошкодувати, що діється все не влітку, коли вона була відкрита геть уся. Зараз на обличчі дівчини було написано таке задоволення, неначе вона всім своїм виглядом заявляла, що її існування на білому світі має тішити всіх. І це зухвале припущення навіть зухвалим не здавалося тому що кожен, дивлячись на неї, відчував, що так воно по суті є. Така незвичайна виразність, що в промовах посередності здалася би смішною, посилює владу генія і додає солідності його словам. В очах дівчини промайнув подив, коли з-за тину, наче місяць за обрію, виглюкнуло Габрієлеве обличчя. Невиразний чарівний образ, що склався у фермеровій уяві зараз, коли окупинився вічнавіч із живою натурою, не те, що програв від порівняння, а радше якось змінився. Почати з того, що він помилився зі зростом. Вона здавалася височенькою та відробило мале. А ти низький. Тож слід було визнати, що зріст її не перевищував того, що вважається найліпшим для жінок. Риси її обличчя були правильні, строгі. Шанувальники вроди, що уздовж і впоперек виїздили нашу країну, справедливо зауважували, що в ванглійок їхня класична врода обличчя рідко поєднується з такою самою досконалою статурою. Скупі, чітко окреслені риси обличчя частіше бувають завеликі і здебільше не відповідають зростові і конституції. А зграбна пропорційна статура поєднується зазвичай з неправильними рисами обличчя. Не підносячи нашу доярку до німф, скажемо просто, що тут всі критичні зауваження самі відпадали і будь-якому критикові завдало б утіх із поглядання такої досконалості пропорцій. Пругляві контури стану дозволяли припустити гарні плечі та груди. Та відтоді, як вона перестала бути дитиною, їх ніхто не бачив. Якби її вбрали у сукню з глибоким викотом, дівчина стрімголов кинулася б десь у кущі. А вона ж була не така й соромлива. Просто вона інстинктивно провела межу поміж доступним і забороненим для чужого погляду. І межа ця була трохи вища, ніж у городянок. Щено ну, дівчина впіймала спрямований на неї окою погляд, Думки їй, звісно ж, скерувалися за його поглядом до власного обличчя і статури. Якби це було відверте самозамилування, воно здалося б марунславством, а якби вона спробувала його приховати, то виявила б непритаманну її гордовиту стриманість. У в очі Личка дуже вразливі до полум'яних чоловічих поглядів. Вона хутко провела рукою по щоках, наче Габріелі справді торкнувся рожевої шкіри, і в її невимушених порухах з'явилася якась невловима сором'язливість. Та рум'янець палахнув на щоках чоловіка, а вона не зашарілася. «Я знайшов капелюшка», – мовив Оук. «Це мій», – сказала вона і, намагаючись триматися, як належить, погамувала бажання розраготатися і тільки посміхнулася. «Вночі загубила». «О першій годині ночі?» «Так», – здивувалася вона. «А ви звідки знаєте?» «Я був тут». «Ви фермер Оук?» «Так, схоже, що так». Я тут зовсім нещодавно. «І велика у вас ферма?» Поцікавилася вона, озираючи з пагорба і відкидаючи з чола пасму. Коси в неї були чорні, густі, але зараз сонце, яке зійшло всього годину тому, бризнуло на них своїми променями і позолотило хвилясті пасма. «Та ні, невелика, десь і сотню буде!» Місцеві жителі, кажучи про ферму, завжди пропускають слово «акр». «А мені так потрібен був сьогодні капелюшок!» Провадила вона. Я їздила на малин? Знаю. Звідки ви знаєте? Я вас бачив. Де? запитала вона, завмерши і вже перечуваючи відповідь. Та ось тут, коли виїхали через гаї, потім спускалися з пагорба, відповів фермер Уук, вельми промовистим тоном і глянув на свою співрозмовницю. Та насилу він подивився на неї, як відразу ж одвів погляд у бік, та ще й так хутко, наче його зловили на крадіжці. Коли дівчина згадала свої акробатичні трюки, вона затремтіла, а потім їй стало аж гаряче. Ось коли можна побачити, як може заширітися жінка, не схильна до цього. На обличчі не лишилося й сліду білини. Вона геть почервоніла, переходячи до дівочого рум'янцю, до всіх відтінків прованської ружі. А потім до червоної тосканської троянди, аж стала червона, мов буряк. Оук з делікатності відвернувся. Хлопець він був великодушний, тож змушував себе дивитися вбік, думаючи про те, чи швидко дівчина опанує себе настільки, що йому знову можна буде дивитися на неї. Раптом йому вчувся немов би шурхід листя, підхоплений вітром. Грянув він, а за нею вже й слід захолов. Габріель, що являв собою трагікомічне видовище, взявся до праці. Минуло п'ять ранків і п'ять вечорів. Дівчина щодня приходила доїти здорову корівку і доглядати недужу та жодного разу не дозволила собі бодай глянути у його бік. Він страшенно образив її своєю нетактовністю, і річ була не в тому, що він бачив те, чого не треба, це сталося не з вини, а в тому, що він зважився сказати їй про це. Бо як нема гріха, коли немає заборони, так немає непристойності, коли немає чужих очей. А тепер виходило, що через Габрієлеве підглядання, а вона ж про те не знала, її поведінка виявилася непристойною. Габріель страшенно засмутився через свою хибу, і все воно тільки дужче розпалило те почуття, що спалахнуло в ньому. Проте, може, знайомство на тімі і скінчилося б, і він потроху перестав би про неї думати, якби наприкінці того ж таки тижня не сталася ще одна пригода. Того дня по полудні дуже похолоднішало, надвечер ударив мороз, що наче тільки й чекав сутінків, щоб захопити все у свої лабети. В селі, за такої холоднечі, у гатах від подиху сплячих людей вкриваються паморозю простирадла. А в добрячій міській кам'яниці, з рубими мурами у тих, що сидять перед комінком, біжить холодок по спині, хоч в обличчя так і пашить жаротою. Чимало маленьких пташок того вечора заснули голодними у голому гіллі. Десь проти тієї пори, коли дівчина приходила доїти, оук, як водилося, зайняв свій спостережний пост над хлівом. Змерзнувши добряче, він підкинув вівцям, що збиралися котитися, ще по оберемку соломи і повернувся до колиби, щоб підкласти дров у грубку. Вітер так і в'єв з-під дверей, і, щоб захиститися від нього, він обернув свою хатку на колесах в інший бік. Тоді вітер вдарся у віддушини, їх було дві, одна проти одної в бічних стінах. Габріель знав, що одна має бути обов'язково відчинена, якщо топиться у грубі і зачинені двері. Відчинялася зазвичай так, куди менше віяло. Він засунув віддушину з невітреного боку і хотів би відчинити другу, та вирішив трохи посидіти і зачекати, аж у хаті нагріється. І сів. У нього почала боліти голова. Це було щось геть незвичне для нього, і він подумав, що «либонь це від утоми». Устаніми ночами йому доводилося вставати до овець і спав він Він сказав, що зараз стане, відчинить віддушину і ляже спати. Та він заснув, не встигнувши нічого зробити». Довго він був непритомний чи ні, та для нього так і лишилося невідоме. першої миті, коли він отямився, йому здалося ніби з ним коїться щось дивне. Пес тужно квилив, голова у нього розколювалася від болю, хтось тряс його за плечі, чиїсь руки розв'язували у нього хустину на шиї. Розплющивши очі, він з подивом виявив, що сутінки вже заступила пітьма. Біля нього сиділа та сама дівчина з гожими вустами і сліпучими зубками, ба більше, і це було найдивовижніше, голова його лежала у неї на колінах, причому обличчя і шия були огидно мокрі, а її пальці розсібали йому комір. «Що сталося?» – розгублено мовив Оук. Вона, мабуть, заділа, але не настільки, щоб відразу ж і засміятися. «Тепер можна сказати нічого, якщо ви не померли!» – відповіла вона. «Треба тільки дивуватися, що ви не задихнулися у цій своїй хатині!» «А, колиба. пробурмотів Габріель. Десять фунтів я заплатив за цю колибу, але я її продам і житиму в плетеному курені та спатиму на соломі, як задавнини робили. Оце днями вона мало не утнула мені такого самого фортеля. Я бряд для переконливості гукнув кулаком по підлогу. Навряд чи тут можна звинувачувати хатину, заперечила вона таким тоном, що відразу можна було б сказати, ця дівчина являє собою рідкісний виняток. Вона додумує до кінця свою думку, перш ніж розпочати фразу. Треба було самому думати і не зачиняти обох від душин. Так, звісно, – неуважно відгукнувся Оук. Він намагався перейнятися відчуттям її близькості. Ось він лежить головою у неї в поленні і затримати цю мить, поки вона не спливла у минуле. Йому кортіло поділитися з дівчиною своїми переживаннями, але намагатися передати це невимовне почуття грубими засобами мови було б усе одно, що намагатися принести пахо ще у нераті. І оук промовчав. Вона допомогла йому сісти, і він заходився втирати обличчя й шию, обтрушуючись, як Самсон, що пробує свою силу. «Як мені дякувати вам?» – сказав він і нарешті й зарум'янився. «Ну що за дурниці?» – відповіла вона, усміхнувшись і, не перестаючи усміхатися, подивилася на Габріеля, ніби наперед підсміюючись над тим, що він зараз каже. «Як це ви мене знайшли?» Чую ваш собака виє крабеться у двері, а я йшла доїти. Ваше щастя, у дезі вже кінчається молоко і певне це останні дні, що я ходжу сюди. Угладівши мене, пес ухопив мене за спідницю. Спершу я глянула, чи не затоплений і в хатині. У мого дядька точно така сама хатина, і я чула, як він попереджав свого вівчаря не лягати спати, не перевіривши видушен, і завжди залишати одну відтуленою. Я відчинила двері, бачу, ви лежите як мертвий. Я побризкала на вас молоком, щоб води не було. Мені навіть на думку не спало, що молоко тепле ніякого від цього зиску немає. «Може, я так би і помер, якби не ви?» – тихо сказав Габріель, демов звертаючись до самого себе, а не до неї. «О, ні!» – заперечила дівчина. «Мабуть, їй не хотілося тієї трагедії. По тому, як врятуєш людину від смерті, розмову з нею доводиться підтримувати на висоті такого героїчного вчинку. А їй цього зовсім не хотілося. «Я так думаю, що ви врятували мені життя!» Панно, не знаю, як вас звати. Ім'я вашої тітоньки мені відоме, а ваше ні. А я не скажу, як мене звати. От не скажу. Та воно, мабуть, і ні до чого, навряд чи вам доведеться мати коли-небудь зі мною справу. А мені все-таки хотілося б дізнатися. Можете запитати у моєї тітоньки, вона вам скаже. Мене звати Габріель Оук. А мене по-іншому. Ви, певно, дуже задоволені своїм ім'ям, що так охоче називаєте себе Габріель Оук. Та, бачте, воно в мене одне на все життя, тож доводиться ним користуватися. А мені моє ім'я не подобається, воно здається мені якимось чудним. Я думаю, вам недовго змінити його на інше. Барони Боже, а ви полюбляєте робити різні припущення про незнайомих вам людей, га? Пробачте, пане, якщо я на те сказав, бо хотілося вам догодити. Та де ж мені з вами змагатися? Я не можу так доладно свої думки словами передати. У мене до цього ніколи хисту не було. «А все-таки я дякую вам від щирого серця! Дозвольте потиснути вашу руку!» Збита з пантелику цією старомодною чемністю і серйозністю, якої Оук не дав їхній жартівливій розмові, вона завагалася. «Добре!» – помовчаше сказала вона і, стиснувши губи, із виглядом неприступної скромниці, простягнула йому руку. Він, потримав її в своїй долоні мить і, боючись виявити свої почуття, на доторкнувся до її пальців. «Шкода!» – вихопилося в нього. «Про що це ви шкодуєте?» «Що я так швидко випустив вашу руку?» «Можете потримати її ще раз, якщо вам так хочеться. Ось вона!» І вона знову простягнула йому долоню. На цей раз Оук тримав її довше, сказати правду навіть задовго. «Яка м'яка!» – сказав він. «Але ж зараз зима, і не порепалася, не загрубіла. Ну тепер, мабуть, досить!» – заявила вона, але не забрала руки. «Мені здається, вам хочеться її поцілувати?» «Будь ласка, цілуйте, якщо хочете!» «У мене цього й в думках не було», – розтодушно сказав Габріель. «Але я дуже... Ні, цього не буде!» Вона вирвала руку. Габріель відчув, що він знову схибив. «Ану дізнайтеся, як мене звати!» Задеркувато крикнула вона і втекла.